Arantxa eta bito horbi! Egoer diol, Arantxa? Kaxio, zel moduz! Ondo, ondo, haizu, e, goizan pelio ikusi dut, azokan? Pelio? Zer pelio, antxokoa? Ez, ez, ez, antxokoa, ez. Ura Galiziera, joan zen, ja... duela iru urte. Abai... Oez, e, oi hartzungoa? Pelio laskurain? Peio Laskurain, zoro no moduz dago? Jo, ba, gizzen gizena dago, baina izu harri gizendu da. gizena ezin duzin izu, lehen argala zen, zer gertatu zaio? Ja, ba, iaz eskondu zen eta bere emaztea ba, oso sukaldarioa da, eta, Ai, ba, gizu! Aiba, norekin eskondu da? Ba, jijoneko neska batekin, aurora edo izenekoa. Ah? Ba, izenekoak. Oso neska jatorra eta oso politxea da, jo, begia ditu, baina zora garriak, eh? Ara? Eta lanik egiten aldu? Bai, e, dantza egiten du, dantza klasikoa edo... Dantza klasikoa? Bai, <hums> bai. <hums> oh, eta zer moduz moldatzen dira? Bueno, era bat maiten binduta daude.